Вперше побачив, що планета кругла, коли до класу внесли опудалу землі. Вперше дізнався про існування лані, прочитавши про неї в меню. Моя бродяча душа знає, біля кожного нашийника за бантиком ховається кільце ланцюга. Серце, щоб не бути самотнім, носить із собою ножа, як сублімацію посмішки джоконди. Паралельна свідомість заповзає в шкарлупки метаморфоз. Вперше мене вигнали з раю, коли почав помічати, що це і є пекло. Вперше відчув, що когось рятую, перерізавши собі горло.